Eh, jo då, jag håller mig väl flytande i alla fall. <laughs> Även om det känns lite sådär tungrot efter den här upplevelsen. <laughs> så alltså, länge du har näsan över ytan så är det väl inget problem? <laughs> Nej visst, då klarar jag mig ändå. <laughs> Usch, jag har en, en obehaglig känsla av att um, det kommer att bli en hel del vattenreferenser idag så uh, ja. vi får väl be om ursäkt för dem på förhand <laughs> Ja faktiskt, alltså, jag tror att några av dem kommer att komma så här lite snyggt inplanerat men några kommer också bara att falla naturligt och så kommer man i efterhand att upptäcka att nej men vad sa jag nu, det där lät väl ändå inget snyggt. <laughs> så jag, jag ber verkligen om ursäkt för allt som kommer skall. <laughs> Samtidigt är det ju väldigt svårt att låta bli att göra ordvitsar, medvetet eller omedvetet, när man har mm. gått igenom någonting sådant som vi har gjort till den här veckan, för ja. det är ju ett lite speciellt läge det här, det är det ju faktiskt Ja, uschia mig får jag säga så här i <laughs> efterhand, det här var inte riktigt den upplevelse som jag hade väntat mig ändå, men det det är ju som mitt eget fel också. Jag förstod väl att det skulle kunna bli antingen bu eller bä av det här. Då. Ja, för när vi satt och planerade vad vi skulle titta på så sa du ju... Nej, men vi har ju den här filmtiteln. Kan vi inte ta upp det som en skitfilm? Och jag satt verkligen och stirrade på ditt meddelande en lång stund och undrade... Hur ska jag svara på det här? <laughs> Därför att tekniskt sett faller inte den här under skitfilm... Mm. Men jag skulle inte heller vilja säga att det är en bra film. Så var tusan ska vi trycka in den någonstans? Nej, eller hur? nej men Jag, jag hade liksom fått en uppfattning om att det här var en kalkon. Det har jag hört ända sedan den egentligen kom ut. Men jag har aldrig sett filmen. Mm. Mycket på grund av just det att ja, men det var en kalkon. Och jag kände att... Jaha, men det var ju tråkigt verkligen- för att den verkade vara så påkostad- så att det hade varit häftigt att se den. Och så har jag bara, bara hållit mig undan från den. Tänk på det till och från lite nu och då- men det har aldrig blivit av att se den. Så jag tyckte att det här var som ändå ett gyllene tillfälle. Jo, men det är ju så med vissa filmer- att de kanske har en intressant premiss- men det är ju väldigt mycket beroende på- vad man gör med den där premissen också- som avgör blir det här en bra film- eller blir det här en kalkon- Mm. och den kan ju bli kalkonet av så många olika anledningar det kan ju vara en bra film med ett bra manus men hutlöst dåliga skådespelare mm. och bara det kan ju sänka allting fullständigt det kan ju också få det att bli väldigt underhållande men jag skulle inte säga att överskådespeleri någonsin har räddat en film Nej, tyvärr så har det nog inte gjort det. I alla fall inte ekonomiskt. Nej, När nej. vi sitter och tittar på dåliga filmer, bara för att vi vill se överskådespeleri då är det mm. ju det vi är ute efter. Men är det kanske inte det som filmstudiosen är ute efter? Nej, tyvärr. För det lär nog inte, som sagt, rädda filmen i, i deras fall och liksom rädda den här ekonomiska krisen som jag förstår att det, det blev lite grann av den här filmen för att den, ja kostade bra mycket mer än vad den drog in och det är ju det, alltså det måste ju vara ändå ganska katastrofalt tråkigt och hemskt att få se mm. att även om folk faktiskt går och ser filmen så spelar den inte alls in till vad man, vad man faktiskt har betalat för att göra den. Jo men det är lustigt det där för när man sitter och tittar på en film så kanske man inte alltid tänker på oj vad mycket den här måste ha kostat Mm. I vissa filmosfall fall kan man ju inse det ganska tidigt att, ja, till exempel ska Ringen-filmerna de är ja. ju påkostade det är ju ganska uppenbart för det är mm. så mycket dräkter, det är så många miljöer som ska skapas och så vidare mm. det, det är uppenbart mm. men vissa actionfilmer och liknande är det inte riktigt lika tydligt att jo, det kostar ganska mycket att spränga ett par hundra bilar i luften och så vidare <laughs> ja, ja visst Nej, det där, det, det gick mig då helt förbi i den här filmen verkligen för att bara just budgeten och att den har blivit som omtalad för att ha kostat så mycket det, det var mycket därför jag ville se den också och allt jag har känt är att ja, men någon dag så vill jag ju ändå ta mig igenom det här mm. stycket historia <laughs> <laughs> om inte annat bara för att se liksom alla de här kulisserna och allting som jag antar att man har spenderat mycket pengar på och jag kan väl förstå vissa bitar av vad som har kostat mycket i den här filmen men jag tycker ändå att den är väldigt den är väldigt tom helt enkelt så att jag blev som lite besviken ändå och kunde som inte riktigt förstå att man plöjt så mycket pengar i det Ja, och det var väl de flestas kritik mot den här att hypen runt den och alla pengar som spenderats på den de syns inte till, egentligen. Mm. Utan den är, som du säger, väldigt tum. Den är full av en massa spännande idéer. Och där är koncept som jag gillar väldigt mycket. Det är därför jag har väldigt svårt att säga att det är en skitfilm. Men det används ju inte alls på rätt sätt. Det utnyttjas ju inte alls. Och visst, man satsar ju till viss del på realism i den här. Det är ganska tydligt- men emellanåt så är det så överdrivet eller sanslöst galet att man kan inte ta den på allvar i vilket fall som helst. Så då kunde de ju lika gärna satsa på att bara göra ett häftigt actionäventyr med en massa galna grejer som inte hade någon logisk förankring eller verklighetsanknytning alls men bara var ett läckert äventyr att kasta sig in i. Mm. En uh, sockerkick i filmform, så att säga. <laughs> Men det är det ju inte. Nej, till min stora besvikelse, verkligen. Ja, så jag har varit väldigt förvånad över just att den inte tar sig själv på allvar i så många stunder och scener. Och med så många karaktärer också, som jag bara så här ifrågasätter lite grann. Vad, vad, vad gör de ens där för någonting? Och, och ska de verkligen vara på det här viset? Eller är det typ skådespelarens fel, kanske, som de ja, håller på att överreagera eller bara göra en, en dålig tafflig insats. Mm. För det är. Väldigt, det är väldigt konstigt till och från, som sagt, den tar sig själv på ett stort allvar många gånger och ska vara väldigt realistisk och sen så, så många gånger så blir det bara så här konstigt roligt av alltihopa. Så det är lite så här, det är lite stolpe ut verkligen. <laughs> ja, och så tidsperspektivet i den här historien är väldigt konstigt också. För de påstår att det passerar mycket mer tid än vad man faktiskt får intryck av. För mm. om man bara ska gå på solsken så passerar det en eftermiddag ungefär. <laughs> För det är väldigt sällan vi ser en natt. Det är ja. väldigt sällan vi ser solen röra sig på himlen och så vidare. Utan mm. allt verkar vara ungefär vid samma tid på dygnet. Mm. Och jag kan tycka att vissa scener är så tråkiga att man undrar om klockan inte har stannat- och det visar ju nästan filmen har hänt. Mm, mm, faktiskt. Jo, det var det var ett par gånger där som jag kände att min mobil- den, den åkte fram lite oftare än vad mina ögon drogs till, till skärmen egentligen. Och det var, det var ju lite dåligt faktiskt. Alltså ett dåligt tecken just när jag väl började känna den här- jag krypande känsla om att jag ville gå och göra någonting annat helt enkelt så jag tog, då var mobilen perfekt där för jag kollade mitt Twitter-konto Twitterkonto, jag kollade mitt Facebookkonto och så plötsligt kommer jag på att tänka på någonting helt annat medan jag bara så här med död blick tittade på vad som hände i filmen och så bara, jo men just det, det där skulle jag ju komma ihåg att kolla upp och så satte jag och googlade efter någonting och, och inte pausade, för annars kan det vara på det viset att någonting i en film eller vad det är jag nu tittar på det triggar någonting som gör bara att ja men just det, det, där måste jag kolla upp, och så pausar jag, och så gör det där och då och där för att jag vill inte glömma bort det. Och minst när jag öppnar en, en flik kanske på webbläsaren på mobilen, och så ser han så får den ligga där. Då liksom stänger jag mobilen sedan eller släcker skärmen, och så ska jag kolla upp det senare. Men här var det som bara: jag missar och ingenting med jag låter det rulla. Ja, det tror jag är ju att du kan sitta och kolla nu mobilen och mailen och Facebook och allt vad det heter. Och inte missa någonting för där är väldigt långa sträckor där man i princip undrar vad tusan gör jag här? Ja, ja. driver omkring. <laughs> och referenshumor, det är grejer det. Men vi kanske inte ska hålla våra stackars lyssnare på halster för um, vad är det för någonting vi har tittat på till idag? Vi har då faktiskt sett Waterworld från 1995 som är regisserad av Kevin Reynolds med en historia skriven av Peter Radner och David Twohy. Och jag kunde inte låta bli medan jag satt och tittade på den här filmen att tänka tillbaka på det senaste avsnittet som vi spelade in om mm. The Dark Knight Rises. För då pratade vi en hel del om hype. Mm. Och hype det har ju den här filmen haft massor utav Just för nu att de hade spenderat så enormt mycket pengar Åtminstone för 1995 Idag så spenderas det ju mycket mer pengar Men äm, ja, det dras mm. ju i regel in på ett helt annat sätt också Det var väl det mm. stora problemet Den mm. kostade mycket pengar Och den drog inte in så mycket pengar mm. Nej, visst och det där det är ju väldigt tråkigt, som sagt, just när, när det slår så akut att en film blir väldigt, väldigt omtalad. Det var ju därför jag ville se den just här på 90-talet också. Det är därför jag alltid har velat se den. Just därför att jag visste hur mycket den hade kostat. Och alla de här. All de här scenerna som skulle vara så spektakulära. Och all action. Och jag vill minnas att det är mycket specialeffekter man använder sig av. Jag såg väldigt mycket bakom kulisserna. Just när, när filmen var på gång. Mm. Och, och det har ju att göra med just hypen. Därför att man ville liksom visa väldigt mycket av att. Wow, kolla vad vi håller på och gör nu. Och, och kolla vad vi liksom har byggt upp här ute mitt i ingentinget. Och så vidare. Mm. Så alltså, det skapar ju som ett sånt extremt sug när man får se sådana saker och man får höra hur häftigt allting ska vara och att nu tar vi det här till nya nivåer mm. och så sen sen händer det <laughs> sen kommer <laughs> verkligheten och slår den <laughs> ja och jag ska vara helt ärlig jag avskyr inte den här filmen jag tycker inte att den är en fullständig katastrof men jag tycker inte att den är särskilt bra heller det är en så extremt tydlig med film mm. och de har sin plats jag menar det finns regniga söndagar där man kan behöva någonting att fördriva tiden med mm. men äh, man förväntade ju sig så mycket mer av den här just därför att de ville hypa den på studion och media hängde med i svängen och det blev så mycket snack och som du säger så blev det väldigt mycket runt om. Jag menar, kolla här vad vi bygger, kolla mm. så mycket effekter, kolla, kolla, kolla, det här kommer att bli århundradets film. Mm. Och så var manuset inte riktigt starkt nog att bära ett sådant påstående. Nej, nej, jättetråkigt verkligen. Som sagt, det är inte en katastroffilm. Det, det är det ju faktiskt inte. Så långt kan jag också sträcka mig. Det är bara det att jag hade så himla tråkigt som sagt. <laughs> när jag såg den, alltså stundtals gånger. Och, och ju längre filmen pågick det så tråkigare tyckte jag att det blev, eller åtminstone det ofta det hade jag tråkigt för det är så många tycker jag stunder när det inte händer någonting alls som är särskilt vettigt eller viktigt för mm. filmen och det är då som jag känner det här med att som sagt det här är mer en film som man sitter och, och små tittar på medan man gör någonting annat men det är inte den huvudsakliga sysslan utan jag fick verkligen lust att så här, antingen jag plockar fram något av mina sällskapsspel som jag behöver typ påminna mig själv om hur reglerna fungerar eller kanske plocka fram några små figurer och sitta och måla. Men jag kände att eftersom det var första gången jag såg filmen och jag ska faktiskt prata om den så vill jag liksom ändå få så mycket upplevelser som möjligt. Sen som sagt så åkte ju mobilen fram flera gånger och det var ju därför att jag också twittrade om att nu sitter jag och ser den här och fick lite kommentarer på det. Men jag försökte verkligen hänga med så gott jag kunde, men, men när jag alltså ser den här fler gånger så blir det ju mer av den här söndagsrullen som sagt i regnet när det kan vara trevligt att ha någonting på i bakgrunden medan jag gör någonting annat i så fall. Ja, det är ett väldigt okat att bära när man ska recensera någonting. Man måste fokusera mm. mer än vanligt. <laughs> ja, det är ju så. Och det är väl det stora problemet här för det finns en hel del spännande idéer här. Mm. Det finns mm. en hel del spännande koncept som de vill utforska. Problemet är bara att det är så enormt urvattnat. <haha> <haha> <haha> <haha> Och det tar så lång tid innan det händer saker. Jag menar, mm. mellan den ena spännande scenen till den andra kan det vara tio minuter. Mm. Och tio minuter i en film, det är väldigt lång tid. Det ska egentligen kunna hända mm. väldigt mycket på ett sådant tidsspann. Mm. Och att då man sitter på en båt och stirrar ut i ingenting, ja det är inte så <laughs> intressant. Nej, det är det jag tänker också. Att visst, det är klart att det kan få ske pauser mellan, mellan action. För jag kan ju bli trött på filmer eller serier där man slängs från en actionscen till en annan mm. alldeles för hastigt. Men det är just det här som sagt att om man då sitter och spenderar sig tio minuter just på en båt eller en flotte eller en jolle och så finns det ingenting annat där förutom i det här fallet tre stycken huvudpersoner då blir det väldigt långdraget alltså då blir det väldigt, väldigt långsamma minutrar här plötsligt för mm. det, det finns ju ingenting som kan hända egentligen, eller det finns väl egentligen ganska mycket som kan hända på en båt ute på vatten det har vi sett i hajen till exempel <laughs> men alltså, problemet är att här händer det egentligen inte mycket alls just de här sekvenserna, utan det är mer att man ska försöka bygga upp karaktärer, vilket jag inte tycker att man lyckas med. Nej, för som du nämner, att det, det är inte fel att ha lite tysta moment i en film där det inte är så mycket action utan karaktärerna har tid att sitta ner och prata med varandra. Mm. Vi kan lära känna dem mer, vi kan få reda på deras motiv och förstå deras djup så vi förstår varför de vill göra det här eller söker det här eller trotsar det här och så vidare. Mm. Men det använder man inte den här filmen till överhuvudtaget. De här tre huvudrollerna är ganska fyrkantiga tyvärr, för det finns så enormt mycket de kunde pratat om egentligen, de kunde diskutera att livsåskådningar, varför är han sig, varför är de så varför strävar de efter det här och varför bryr inte han sig om någonting annat än sig själv och mm, så vidare, mm. där finns ju grejer redan att börja peta i, varför gör vi inte det nej, vi, vi vill visa hur fint vi kan filma och vilken fin <laughs> båt vi har byggt här <laughs> ja, för den har ju trots allt kostat en hel del pengar kan jag ju tänka mig Så jag förstår ju att man vill visa väldigt mycket av den här båten och verkligen använda den För att den går att använda bara av den anledningen liksom. <laughs> Men den hör väl snarare till det visuella och specialeffekter så vi, vi sparar mm. den lite grann Mm. Men eftersom att vi börjar att nosa lite på äm, våra huvudroller så äm, är det väl dags att vi, vi tar närmare titt på äm, vad handlar egentligen Waterworld om? Jo, flera hundra år har passerat och polarisarna har varit smälta sedan länge så att till synes hela jorden är täckt med vatten. Det människor som fortfarande lever har tvingats anpassa sig till ett liv på vattenytan, ombord på atoller eller hopsnickrade båtar och flottar. Vår namnlösa huvudperson, bara kallad sjöfararen, är en av många som lever sitt liv drivandes runt på havet utan mål och endast närmar sig flytande kolonier eller andra avdriftare när man behöver utöva byteshandel. Det är vid precis detta tillfälle som vår huvudperson hamnar i dubbelknipa när han närmar sig en atoll för att byta till sig varor för det värdefullaste som finns, jord. Först lockar han till sig det boendes misstänksamhet genom att agera annorlunda för att kort därefter tillsammans med resten av samhället angripas av ett ökänt gäng vattenpirater. Under det tumult som uppstår i anfallet springer en ung kvinna vid namn Helen fram till sjöfararens bur och erbjuder sig att släppa ut honom på begäran att Helen och flickebarnet Enola får följa med ombord på mannens båt. Väl utanför kolonins väggar och utom räckhåll för piraternas vapen berättar Helen att barnet inte är hennes utan kom flytandes till kolonin i en korg fylld av jord. Hon är därför övertygad om att den märkliga tatuering som finns på barnets rygg är en karta som leder till det legendariska fastlandet och önskar att sjöfararen för dem dit men att försöka tyda kartan är inte deras enda problem då vattenpiraterna också har fått nys om tatueringen samt dess innebörd och därför sätter fart efter sjöfararens båt. Och som premiss, är det här inte illa? Nej! För här finns alla ingredienser till ett ganska typiskt 90-tals-action Ja, och jag gillar 90-tals-action! Det är inte lika bra som 80-tals-action men det har fortfarande det här lilla ustiga som man ofta tycker om i sådana här sammanhang. Och jag gillar ju överskådespeleri när det är på rätt plats, på rätt karaktär och gjord av rätt skådespelare. Men här faller det bara så enormt platt. För visst finns det liv i den här världen. Men det är alldeles för få människor för att jag ska bli tillfredsställd. Det är alldeles för mycket tystnad när de bara driver omkring och bara umgås med sig själva egentligen. Mm. Mm. Och utan intressanta diskussioner blir det, ja, nästan outhärdligt, att tala. <laughs> ja, jo du. Alltså jag undrar just hur kul det kan ha varit på den här båten som de då åker iväg med nu. Både Helene, Enola och så den här sjöfararen som han blir känd som under, under filmen. Mm. För som sagt, det är, det är märkligt ändå hur otroligt lite folk det verkligen finns här. Det begriper ju jag också självklart att, att ytan är täckt av vatten så det finns ju inte så sådär överdrivet mycket folk. Men det verkar som att det bara är liksom... Det var, var typ 40-50 människor nästan nu underdriver jag en hel del. För att de här legendariska vattenpiraterna, de är ju, de är ju också ett, ett helt samhälle verkligen. Och det bor ju ganska många på den här kolonin. Och vi får ju höra talas om att det har funnits andra kolonier också på det här och det där stället. Men de har vi ju attackerade. Så det, det verkar som finnas människor. Men de människorna får ju inte vi i alla fall... Nej. träffa någonting av. Och visst, okej. Okay, vi har tre personer vi ska fokusera på istället. Eh, en sjöfarare som är lite så här, ja, inte skum, ska jag väl säga. Men, men det är ju något speciellt med honom. Det får man ju reda på ganska tidigt. Och sen är det ju någonting speciellt även med Enola. Det är väl ingenting speciellt så med Helen, men hon följer ju som med som Enolas beskyddare. Så det är ju som flickebarnet i synnerhet som är det som driver den här filmen framåt i och med att hon har sin karta sådär. Mm. Men, men då är ju problemet då att de här tre personerna har inte så jättemycket karaktär det de bär på det pratas det för lite om och när de är tillsammans på båten så pratas det inte alls mm. utan det blir bara jättetråkigt ja, de har ju inte mycket kemi om vi säger så det mesta känns enormt framtvingat Mm. Jag menar, naturligtvis kommer de att bli vänner- även om det är en väldigt segdragen process. Jo. Och det är en plågsam sådan också vid många tillfällen. Men, men vi kommer till det när vi pratar om karaktärerna. Men jag hade ändå velat se mer människor i den här. Jag hade velat få en antydan om att det fanns fler samhällen- och det fanns fler kolonier och liknande. Mm. Att de bara nämner det i förbifarten- är ganska ointressant och ganska ostimulerande. Mm. Okej, okay, det bekräftar att det finns, men hallå, jag hade gärna velat se mer i så fall. För jag menar, på 90-talet fanns det ganska gott om båtar och kryssningsfartyg och liknande. Så även om det inte fanns bränsle eller något sådant, de driver dem också. Så jag mm. förstår inte varför inte ett gäng skulle kunna klättra upp på en sån här kryssningsbåt och bo där och livnära sig på att ja, fiska eller någonting sådant. För mm. fisk verkar det ju finnas ganska gott om. Ja. Men nej, det... Nej, det är extremt underutvecklat Det, det tas nästan för givet att ja, men det, det, det är ingen som bryr sig om det Jag menar man vill fokusera på det här Jo men om du vill bygga upp en värld som vi ska vara intresserade av Då får du faktiskt spendera tid med att bygga upp en värld vi kan vara intresserade av <laughs> Ja alltså det är en av de stora problemen som jag har med filmen Varför den inte gör mig så där superintresserad och varför jag blir lite uttråkad för här förväntar jag mig ju ändå att nu har man spenderat en massa pengar på att just bygga upp den här vattenvärlden mm. och att man ska få se i och med att vi så väldigt snabbt och tidigt i filmen nu får följa då sjöfararen in i den här kolonin att det är mycket sånt som ska hända vi ska få träffa mycket människor vi ska få se många kolonier och man ska få se hur människan liksom har utvecklats och vad man liksom har kommit på för typ av överlevnadssätt sätt egentligen. För att kunna hantera den här situationen under de här nu flera hundra åren som ska ha gått. Och så blir det ingenting av det. Och ja, då, då blir det ju som så tomt som sagt, som jag sa i början av att vi började prata i det här avsnittet jag tycker att den här filmen är så tom därför att världen är så tom och det gör mig väldigt, väldigt besviken Jo, för de stoppar ju in en massa antydningar om att det här samhället ändå har utvecklats ganska mycket för att Ja, klar att leva på vattenytan. Ja. Det första vi ser i princip är ju hur huvudrollen står och pinkar i en mugg för att sedan köra vätskan genom en rengöringsapparat och sedan kunna dricka det igen. Mm. Och mm. jag menar, bara det är ju en ganska stark antydan om vilka längder och mått man måste gå igenom för att man ska kunna överleva i den här världen jag menar jag är ju inte så förtjust i tanken att behöva dricka mina egna restprodukter hur filtrerade de än är men Nej. det är ju någonting som tydligen är helt accepterat här därför att vill man ha rent vatten så är det vad man får göra bland annat mm. och det är ju spännande för man undrar okej okay, men var kommer den här tekniken ifrån för när man sedan tittar lite närmare på samhället så har de ju gått enorma steg bakåt ja och det är ju också ganska försvarbart därför att... Ja, man har inte möjligheten att urvinna malm eller liknande. Industrier finns inte. Man använder i princip det man redan har. Och så får det funka tills mm. det inte funkar längre. Mm. Och när det inte funkar längre då återvinner man det så gott man kan till någonting annat. Visst, det är jättespännande. Men samtidigt så väcker det en del frågetecken om vad har egentligen hänt... Ja. är folk medvetna om att det har funnits en tid innan för vi får ju en ganska stark antydan från Helen att ja men de tror att människan alltid har bott så här men det känns mm. ändå fel för vi är ju inte anpassade för vatten men mm. hur kommer det här sig och jag tycker det känns så underligt att man då accepterar ja jetskis och halva bilar och ja oljetankar och så liknande ja, ja. Det är en viss dissonans där som inte riktigt stämmer Nej, det är, det är mycket sånt där Som inte riktigt stämmer Och vissa saker kan jag väl bara, bara Köpa där för att mm. Okej okay då, det får väl vara så liksom. Det, det, jag behöver inte vara Alldeles för petig med detaljer men det går så himla mycket upp och ner det där. Mm. Just den här som sagt, realismen som ska vara men som ändå inte finns där. Precis som att ibland så ska det vara så himla allvarligt. Och så sen kommer någon slags pappskallig karaktär och bara förstör en scen <laughs> nästan. Men mer eller mindre. Och det, ja, det, det skär sig ganska mycket. Det gör det ju. Och det bidrar också till varför jag har som bara så svårt för att. Och intresserar mig för filmen och det som händer. Jag vill liksom bara ha mer av det som är bra men får som bara något mediokert spill. <laughs> ja, men vi, vi kanske ska ta en lite närmare titt på karaktärerna istället för att bara dansa omkring dem. Mm. För jag tror att vi kan sätta fingret på många av den här filmens brister bara genom att ja, titta på dem. <laughs> och vi har väldigt många karaktärer i den här filmen som är fullständigt meningslösa ja. de fyller ju en funktion för historien, det gör de ju men att sätta sig ner och diskutera dem det är ungefär som att sitta och diskutera, här går man? <laughs> jag menar, det är en grön gubbe som visar att det är okej okay att gå över övergångsstället ja. färdigt, mm. det finns inget djupare <laughs> om den här karaktären än så Nej. och när man hamnar på det djupet i sådana här karaktärer så är det ganska illa. Då krävs det att det är enormt intressanta och roliga huvudroller att följa. Och det är det inte. Nej, det är det inte. nej Jag tror att det hade kunnat vara roligare att diskutera fiskar i sådana fall. Om man nu hade fått se några fiskar i den här filmen. Men det, det gör man ju som aldrig heller egentligen. En monsterfisk dyker ju faktiskt upp. Och det, det säger ju som också en del om vad som har hänt med världen och hur den har utvecklats. Därför att här har vi jättelika fiskar. Jag förväntar mig liksom att det skulle komma upp en haj när den här scenen kommer. Därför att det är väldigt uppenbart att det är någonting som lurar i vattnet. Men istället är det någonting som är ja, bortom denna värld och som är fullkomligt datoranimerat också. Om inte jag ser helt fel. Så att det, mm, det är synd verkligen det där också. Att det karaktärerna de är många som sagt men det är extremt få som har någonting att berätta och det lilla de har att berätta som vi nu ska försöka oss på att förmedla det är inte mycket det heller Nej det är mycket som är rätt så meningslöst och nu när du nämner fisken Alltså, det är bara ett par hundra år som har passerat. Evolutionen är ju inte så snabb att den kan utveckla monsterfiskar på bara så kort tid. Det skulle ta ett par hundratusen år till, skulle jag tro. Om inte miljoner. Men vi får ju ganska tydligt sagt att ja, men det är bara hundratals år som har gått. Mm. Så antingen har någon lekt med igenom någonstans i det förflutna men då skulle man vilja ha en liten antydan till det. Ja det är ett monster från den gamla världen när vi lekte Gud och manipulerade med naturen. Får vi någon sådan antydning? Nej, <laughs> det är väl onödigt det också, precis som att folk ska ha karaktär. <laughs> eller att man ska fylla en värld som sagt med någonting mer än de här stackars få människorna som vi ser och den enda kolonin som man verkligen besöker. Men den är intressant, den där kolonin, men vi tar upp det under det visuella tror jag, för mm, um, mm. det finns en del att säga. Men vi fokuserar på vår främsta huvudroll, det vill säga sjöfararen, eller The Mariner som de kallar honom. Mm. Det här är ju en väldigt lågmäld herre, någon som inte vill göra alldeles för mycket väsen av sig och trivs väl bäst med att bara sitta på sin båt och stirra ut i intet och bara njuta ut av tystnaden och mm. vågornas skvall på att vara ensam. Mm. Och visst, det finns ju lite oskrivna regler när det gäller att vara en sån här sjöfarare för när man möter en annan då måste man ju mötas, skaka hand och idka byteshandel. Mm. Och det är ju en jättekul idé och det är ju spännande att det är någonting han har accepterat att han tycker egentligen inte om att möta någon annan men det är ett bra tillfälle att få vara som han kanske behöver. Mm. Och det lämnar ju möjligheter för en att utforska honom lite närmare. Men de få byteshandlarna vi faktiskt får se under den här filmen Säger inte så mycket om honom egentligen. Det säger mer om de här äckliga gubbarna som man stöter på drivande ute på havet, men inte så mycket om sjöfararen själv. Nej, det är, det är tråkigt det här. Speciellt eftersom vår sjöfarare nu ska vara en väldigt speciell person så att säga, och då menar jag inte bara vem det är som står, står bakom honom, vem det är som gestaltar alltså själva skådespelaren, för det är som också lite speciellt känner jag, och, och en, väl, en stor del till för ja, filmen var populär, eller skulle bli populär mm. men sen, eh, själva skådespelaren i sig också han, eh, han har ju ett visst agg som man hyser mot människor överlag mm. Och det har ju som att göra med vem man själv är också för på tal om det här med utveckling och att det bara har gått hundra år att vi har fått monsterfiskar då kan man ju som tycka ja men om vi nu har fått monsterfiskar om man faktiskt säger i själva liksom inledningen till filmer att ja men människan har fått anpassa sig efter den här situationen. Då tänkte jag att jaha okej okay, här har det kanske hänt någonting då med den mänskliga utvecklingen men, men det verkar det egentligen inte ha gjort fast här har vi då en man som faktiskt är ändå något slags bevis på att vi är på väg någonstans så att säga efter alla de här ä, åren på vattnen. Ja för det är väl inte en alldeles för stor spoiler att säga att äh, sjöfararen är ju en mutant. Mm. Och han kan därför andas under vatten- för han har jälar bakom öronen- av alla platser att gömma sådana. <laughs> och simhud mellan tårna. Så att han kan ju då en, dyka väldigt djupt ner- och hämta grejer. Och det är ju hans stora hemlighet då. att ja. det, är, det är därför han har tillgång till jord- som är så sällsynt i den här världen- och som är så eftertraktat. Hur får han tag på det- Ja, han dyker helt enkelt ner och hämtar det. Det är inte märkvärdigare än så. Och bara där så tycker jag att den här filmen har en enorm brist. Och det är att han har utvecklats till en form som gör det möjligt för honom att överleva och att hämta saker från den gamla världen. Mm. Så folket borde egentligen hylla honom och de andra för det antyds ju att det finns fler som honom som har mm. utvecklat vissa sådana här talanger att kunna andas under vatten. Mm. De borde ju ha hyllats som gudar i det här samhället. Mm. Jag menar, tänk vad de hade kunnat göra och hur mycket de hade kunnat hämta och vad de hade kunnat återställa. Men nej, usch, mutant, honom ska vi inte ha. Nej, visst, och det där tyckte jag också var jättekonstigt att varför ska man banna de här människorna bara för det? Alltså det känns väl snarare som du säger att man skulle kunna faktiskt utnyttja det här på mm. helt fantastiska sätt för att faktiskt kunna dels överleva bättre men också för lära sig någonting om då den gamla världen. Nu, nu håller han ju det som hemlighet just som sagt att han faktiskt kan hämta upp de här grejerna och sådant så hade han sagt det vem vet det hade kanske kunnat bli någonting av det i sådana fall. Men... Ja, jag känner mig inte riktigt tillfredsställd med det här hur det egentligen handskas. Och så sen återigen de här detaljerna som bara flyger förbi en, i förbifarten när, när det då påstås. Eller ja, att det hintas som att ja, men det finns ju fler som också har utvecklats. Några har inte utvecklats så till fullo att de faktiskt kan använda hjälarna medan andra då bara har kommit en liten bit och sådär men att det finns i alla fall mer människor som genomgår den här utvecklingen men var ser de någonstans då? Varför träffar vi aldrig såna? Är det för att de hatar människor? Är det för att de är rädda för människor? Har de ett eget samhälle eller är de också precis som nu just den här personen just sjöfararen att man vill som inte ha med någon att göra egentligen? Det är ytterligare en sån här detalj som sagt, som hade kunnat fylla världen, blivit en jättespännande och stor grej, men som istället bara är någonting som man hör i förbifarten, precis som att det ska finnas fler kolonier. Ja, antydan de gör är ju att de flesta har slagits ihjäl därför att man inte gillar dem. Det är, mm. det är smutsigt och äckligt fy. Och det känns bara så enormt bakvänt, jag menar... Tänk vilken nytta som sagt man kunde ha av dem. Men mm. visst, man vill ha in en liten hathistoria där för att vi ska kunna motivera varför sjöfararen avskyr människor och att han då får äm, två medresenärer som man verkligen inte vill ha där. Ja. Att det ska vara en sån här um, hat-hat-hat-kärlekfilm. <laughs> Och visst, det hade kunnat funka om det fanns kemi, som sagt. Det gör det inte. Jag spoilerar det redan nu. Det finns nästan ingen kemi <laughs> alls. Den enda lilla kemin som finns i den här filmen, den är koncentrerad på en specifik karaktär. Och tro mig, vi kommer till honom lite senare. <laughs> Men ja, alltså enorma förspilda chanser att försöka förklara varför är det så här, varför är de så hatade, har det funnits en konflikt, mm. vad har hänt egentligen? Det är nästan som att filmen förutsätter att men du vet antingen det här eller du struntar i det här. Ja. Och jag tycker ju det visar sig ganska tydligt på folks betyg till den här filmen att jo... Vi bryr oss. Mm, mm. För den har ju inte skyhöga betyg på någon av de här metasajterna som finns och mäter åsikter um, om film bland annat. Nej, visst, det har den ju inte. Men, men som sagt, de är ju inte katastroflåga heller. Långt ifrån katastroflåga, utan de ligger ju där under någon slags medioker zon. Och det är, väl, det är väl det som filmen är också. Den är ju, den är ju ganska medioker överlag. Men anledningen inte varför den är det, det är ju just därför att, ja. Vi får som inte så mycket kött på benen, helt enkelt. Och då är det som liksom svårt att verkligen tycka om vare sig världen eller karaktärerna när man säger bara. Vi slänger bara in det här, vi struntar i det där. Vem vill väl veta någonting mer om ditten och datten? Utan vi fokuserar på det vi vill fokusera. Men det är, ja, det är inte det vi vill att man fokuserar på. Sen får man ju gärna fokusera lite mer koncentrerat också. För nu har vi ändå två timmar och 15 minuters speltid. Vilket i Frey inkluderar väldiga eftertexter. Och det är klart, det blir mycket folk som ska tackas. Och det är framförallt mycket cred som ska ges när det gäller specialeffekter och så vidare i och med att filmen har kostat, den har kostat. men fortfarande alltså en film som är dryga två timmar lång men som ändå är så här urvattnad och tom det, det blir väldigt väldigt jobbigt att ta sig igenom alltså. ja, för jag vill minnas att jag läste att den kostade 175 miljoner dollar Mm. och det är ju väldigt annorlunda dollar för um, växelkurser och sådant var ju väldigt annorlunda 95 kontra idag mm. men um, man kan ju fortfarande säga att det är en jävla massa pengar <laughs> ja du rent ut sagt att det är herregjösses alltså vad, vad pengar man har plöjt in i det här och jag, vi kommer väl in på delar av var de här pengarna har gått just i det visuella samtidigt som det inte är jätteuppenbart för det finns inte så mycket visuellt att prata om egentligen i och med att det inte finns så mycket i filmen, utan vi har våra personer på en båt, det, det är ju mest det vi har, och sen har vi fler personer på en annan båt det, så det, det är ungefär så jag skulle kunna sammanfatta den här filmen, men jag ska inte gå dit riktigt ännu, utan först och främst sjöfararen då som ju för övrigt spelas av en man som kanske också åt upp en del av budgeten. Vad vet jag? För på 90-talet så fanns det ju ett väldigt, väldigt stort namn. Och det stora namnet var ju Kevin Costner. Mm. Och jag tycker ganska bra om Kevin Costner. Mm. Jag menar, jag älskar hans porträttering i Robin Hood till exempel. Oja. Och han har gjort andra bra filmer också som gör mig glad. Så att... Det är ju inte så att han direkt är en skabbig skådis som bara sänker en film så fort han dyker upp. Men jag vet inte om han är riktigt rätt person att spela den här rollen. För ska man ha en tyst huvudroll, eller åtminstone en som säger väldigt lite och ganska uttalat inte vill prata... Så får det vara någon som utstrålar enormt mycket karisma. Kanske lite ustighet för att göra det lite underhållande också. Mm. Och jag tycker inte att Kostner gör det. Han känns bättre som den allvarliga herren som har ett specifikt mål som han kämpar för att uppnå. Det gör han riktigt, riktigt bra. Mm. Men målet han har i den här historien är ju att han inte har ett mål. Mm. Han vill vara i fred- och blir lite indragen i den här historien om ja, fastlandet som är något mytomspunnet som många inte tror existerar och så vidare. Och då behövs det ju så mycket mer, eller så behövs det åtminstone väldigt, väldigt karismatiska biskådisar som finns runt den här. Och um, ja, jag kan väl säga det redan nu att det lyser inte särskilt starkt där heller. Nej, tråkigt nog. Och det är ju väldigt synd, verkligen. För det gör ju inte direkt att filmen blir mer intressant att titta på. Som sagt, nu ska det här vara en karaktär som är väldigt hatisk av sig och som inte vill prata särskilt mycket. Mm. Och det är som du säger, ja, då har vi alltså bara en person att titta på, mer eller mindre. Och att titta på Kevin Costner... Ja, Jo, jag vet att han var väl någon slags flickidol där en gång i tiden. Speciellt i Robin Hood-tiderna. Där, jag, jag kan bara för skulle jag säga, ett minne som jag har från just högstadietiden. När vi skulle titta på Robin Hood och analysera den lite grann. Alltså, då var det en tjej som var verkligen förälskad, skulle jag säga, i Kevin Costner. Så att när han har sin sån här äh, nakenscen där han går längs ett vattenfall- så då bara köter den personen i klassrummet verkligen så att, en gång i tiden var det väl som trevligt att titta på bara på det viset men, men här är det som en, det är en helt annan grej därför att han är en helt annan person i den här filmen mm. och jag tycker inte heller riktigt att Kevin Costner passar som den här bittra människan som bara sitter och stirrar med ett argt öga eller häver du sig ja, elaka kommentarer eller bara är väldigt kortfattad av sig och så ser det inte så mycket mer till det mm. det, det är synd för att när det, när det kommer till action så tycker jag att han kan vara väldigt underhållande ändå att mm. se på men, men här så är det väldigt lite action och väldigt mycket tystnad. Och det ska vara just den här karaktärsgrejen. Och då är det ju tråkigt när det inte finns så mycket karaktär. Vare sig i honom eller de runt omkring. Jag slogs faktiskt av tanken vem jag hade velat se i rollen istället. Mm. En samtida skådespelare som också kan spela extremt allvarlig, hård och tyst. Men också har det där lilla speciella och glimten i ögat och så vidare. Kurt Russell- Just det, ja. Mm, mm. För han kan spela extremt dostig. Han har ett par roller där han tar i från tårna. Och mm. det är så underhållande att se. Men vi har också sett honom som den arga tysta militären- där han är extremt strikt. Så jag får en känsla av att hade man satt honom i den här rollen- istället hade det kanske varit lite mer till filmens fördel. Jag vet mm. inte, det är ren spekulation- mm. Men jag tycker ju att Kostner är lite fel för det här. Han gör mm. vad han kan. Han har ett manus som han försöker följa och ge liv åt- Mm. men det är inte lätt att ge liv där det inte finns liv att ge <laughs> Nej, så är det faktiskt så det, det är väldigt tråkigt att jag såg fram emot att få stifta en eh, återbekantskap med just Kevin Costner jag har inte sett honom själv sedan just 90-talet jag vet ju att han har varit filmaktuell sedan dess absolut i många filmer men, men det var ju liksom på den här tiden som han var stor och ja, 90-tals action var 90-tals action. Så mm. sen har jag som, ja, det har bara inte blivit av att jag har sett den typen av filmer han har gjort efter det. Så det var synd att få göra en, ett, ett återbesök liksom till 90-talet, få se honom igen men att inte få se honom där han liksom verkligen gör sig helt enkelt. Mycket tråkigt. Jag såg honom faktiskt ganska nyligen för han är ju med i bland annat Man of Steel. Mm. Och jag tyckte det kunde vara spännande att se honom igen. Jag, jag blev lite tveksam när jag hörde att han skulle spela Jonathan Kent. Det vill säga oh. Stålmannens adoptivpappa. Mm -hmm. Men, men jag tänkte, ja, men jag ger honom en chans han kanske gör det riktigt bra jag menar det är en väldigt speciell roll jag menar kan man ett uns utav Lauren runt stålmannen så vet man ju att hans adoptivföräldrar skulle föreställa godheten själv och mm. så vidare han skulle verkligen få en god uppfostran med mycket moral och etik och mm. det är därför som stålmannen sen är en väldigt god och rätt riktig människa och så vidare och så ser jag honom i den här rollen där han är Väldigt hård, väldigt grå, extremt allvarlig och säger en hel del saker till då Clark Kent som jag blev direkt förvånad över. Det här känns ju inte alls Jonathan Kent. Hmm. Jag menar, okej, okay, Man of Steel skulle vara så enormt mycket mer realistisk. Så realistisk det kan bli med Stålmannen, men för all del. Det kändes bara så felriktat jag menar man kan vara allvarlig och orolig utan att man börjar att diskutera ifall om man ska rädda drunknande småbarn eller ej <laughs> Ja det lät ju faktiskt väldigt jobbigt då ska jag då ska jag kanske nästan fortsätta hålla mig borta från den filmen bara därför för det vore tråkigt att få den här upplevelsen en gång till med just Kevin Costner för, för jag har inte sett The Man hos Steel eftersom den inte varit någon superhöjdare. Jag har hört att den ska inte heller vara dålig direkt men det var liksom inte kanske den stålmannen en återkomst som man hade hoppats på Och synnerhet med tanke på hur populär Batman blev när han återkom på, på bioduken. Jag kan ju säga att mitt spontana intryck av Man of Steel när jag såg den första gången var ganska negativt. Jag var väldigt besviken och tyckte att Jaha ja, vad det här är det bästa ni kunde åstadkomma? Så många missade chanser för billig action. Mm. Jag menar det var ju chansen att berätta en realistisk historia om att ha de här enorma krafterna. Att leva i en värld där allting du egentligen rör vid kan du krossa som ett äggskal. Och den försiktighet som han måste ta men även den kärlek han måste känna till människorna för att han ska vilja rädda dem och så vidare... De enorma mm. trauman han går igenom när han börjar upptäcka sina krafter- och helt plötsligt under en lektion upptäcker att- jag kan se rakt igenom människor med röntgensyn. Mm. Jag menar, bara det är ju en ganska chockerande upplevelse. <laughs> jo, tack. <laughs> och så inte ha en aning om varför det är så- och varför man kan höra ljuden från hela världen och så vidare och så vidare. Men nej, det blir dussin-action mot slutet där- och det, är så, det blir så enormt tröttsamt- men jag ska ärligt säga att andra gången jag såg den tyckte jag att den var snäppet bättre. Så den, den har ju växt lite på mig. <laughs> ja, man får väl, man får väl som gå in med... Det, är det här med hypen en gång till. Man får ha väldigt låga förhoppningar. Mm. Så att när det händer för mig, för det, det kommer att hända även med stil att jag sätter mig och ser den någon dag. Så då, då vet jag i alla fall nu vad jag faktiskt ska tycka och tro om den och det skulle hjälpa mig att få en bättre just första intryck av den Jag hoppas ju att jag har sänkt dina förväntningar så att du kan sätta dig och titta och tycka, wow den här var ju inte så kass ändå mm, mm. Ja, oja, oh, oh, ja, jag hoppas också att jag ligger på den nivån just nu och guppar och nu är det ju egentligen inte den vi ska prata om- men det säger ju en hel del om Waterworld- om vi heller sitter och pratar om en annan film. Precis, precis som att jag önskar- att jag hade suttit och tittat på en annan film- eller suttit och gjort någonting mer- medan jag tittar på den här filmen. Men vi får väl göra som så att vi pratar lite om sjöfararen- i kombination med de andra karaktärerna- för honom själv kan vi bara prata så här långt om. Jag menar, Kevin Costner är där- han gör rollen och han försöker göra vad han kan av den. Mm. Men den är väldigt hård och fyrkantig att försöka spela. Och hade ju kunnat räddas utav då Helen och Enola. Mm. Men de är så enormt oengagerande som karaktärer. Mm. Jag skulle gå så långt och säga att jag tycker bara att de är ett störmoment genom hela historien. Ja, det är ju jättemånga det är tråkigt och rent katastrofalt egentligen därför att de ska ju ändå vara den som nu bygger upp sjöfararen lite granna. I och med att han som sagt är den här bittra personen som avskyr människor nu måste han ha två stycken ombord med sig på den här båten. Och det förstår man ju genast verkligen vart det här ska leda att de ska ju kunna försöka få honom att växa lite grann mm. och man ska skala bort det här, det här laget av hat. och menar han, han hyser ju som ingen som helst eh, kärlek till någon av dem eller ens tro heller. Det är inte som att han litar på dem. Och speciellt inte Enola som ju bara är liksom ett väldigt väldigt pratglatt barn som ju barn brukar vara och han förstår ju som inte riktigt det här med hur barn är för att han umgås ju egentligen inte med folk överhuvudtaget så han pratar ju verkligen till henne på ett väldigt väldigt ohyfsat nästan... Vårdslöst sätt egentligen som man verkligen inte ska göra när man har barn i närheten, men det, det struntar ju han fullständigt i. Och Helen försöker ju som att tona ner honom lite grann och, och påminna om att det här är faktiskt bara ett barn. Förstår du inte hur ett barn tänker, men nej. Tyvärr så även om som sagt nu de här karaktärerna ska försöka ska försöka göra någonting av sjöfaren och få den personen att bli mer intressant och växa och liksom avslöja sig själv lite grann för oss som tittare så händer ju inte det. Hur mycket när man än försöker kasta i ansiktet på mig så att jag bara bäh helt enkelt så, så går det inte riktigt långt. Jag får problemet med främst en Nåla som är ett väldigt litet barn. Vad ska du föreställa att hon är? Sju? Åtta? Mm. Och visst, i den åldern så kan det ju vara väldigt bångstyrigt och surt och så vidare. Och jag kan väl förstå att det är det de vill visa. att ja, Jo, men trots att barnen är så här så älskar vi dem därför att de är vår framtid och så vidare. och så vidare. Mm. Men det finns en sak som heter uppfustran också. Och det är ganska uppenbart att Helena inte har vågat göra särskilt mycket med Enola därför att hon är mirakelbarnet som alla ja. pratar om. Mm. Hon är väldigt speciell. Hon har sett saker som hon inte förstår och som hon sedan ritar för alla de andra. Det är mm. konstiga djur som de inte har en aning om vad det är för någonting och så vidare och så vidare. Och visst det är väl kul och läckert, men man måste ju fortfarande ha en viss grundläggande uppfostran som att mm. man inte helt plötsligt drar fram kritor och börjar rita på väggar och liknande. För det gör ju sjöfararen ganska förbannad. Jag menar, här har han sin båt som han är väldigt förtjust i. Det är, det är hans båt. Det är ja. hans del av världen. Ja. Och så har de här två i princip tvingat sig ombord. Mm. Han har um, mycket buttort uh, tagit emot dem därför att, ja, jag vill ju inte säga dö. Ni försökte ju faktiskt hjälpa mig att fly. Även om det var extremt klumpigt måste jag säga. Och då kan man ju förstå att han inte blir jätteglad när han helt plötsligt ser att någon sitter och ritar överallt och saker som han inte bryr sig om eller är särskilt intresserad av. Mm. Och då hade jag kanske, om jag var Helen, tänkt att okej, okay, jag får kanske hålla tillbaka Enola lite och säga, du får inte rita på båten, gör inte det. Rita på vad som helst annat, men inte båten, för vi kanske inte ska göra honom alldeles för arg. Mm. För hon tar för givet att han inte kommer att göra någonting mot dem, mm. därför att av någon anledning så anser hon att de är fridlysta och det gör ju honom extra frustrerad och där är ju en scen som jag vet att vi båda tyckte var extremt tillfredsställande, där han till slut blir så trött. Att han tar en nola och slänger henne över bord Och bara sätter sig bakom ratten och kör vidare. Ja, och gud vad jag skrattade. Och i det ögonblicket så var Kevin Costner och sjöföranden den bästa karaktären. <laughs> Som jag har sett på länge. Framförallt i den här filmen. Det var då jag plötsligt började tycka om honom. Sen så ju Det är väldigt snabbt pladask. <laughs> men, <laughs> men, alltså, just när han gjorde det där, det var så otroligt oväntat. Men, samtidigt så förstod jag honom fullt ut, verkligen. Därför att, det är som en nåla, som sagt. Det är en sak att hon är så himla jättebarnslig av sig, verkligen. Alltså, menar rita överallt på saker och ting. Mm. Så att eh, när hon dessutom käftar emot, alltså, det är ju helt fruktansvärt vilken. vilken Uppfostran, eller rättare sagt icke-uppfostran hon har fått. När hon rent av käftar emot då sjöfararen som tycker att ett, du pratar för mycket två, ritar inte överallt så då förstår jag verkligen att han tycker att nej, nu, nu har du verkligen gått för långt här och bara tar upp henne och kastar hon för att visa att jag bestämmer om bord här. Och vi ska ju påpeka det att även om filmen gör tidshänvisningarna lite dåliga så har de ju varit tillsammans ganska många dagar när det här händer. Mm. Och det har ju varit en hel del incidenter där han har suttit och bara slappnat av lite har kanske fixat så att båten styr sig själv ett tag så att han kan, ja, unna sig lite lugn och ro mm. och sitter där och så kommer hon bara fram och säger du, jag är inte rädd för dig ja. att inte svara någon som pratar är väldigt ohyfsat och då kunde jag inte låta bli att tänka ja, det finns så mycket mer i den här filmen som jag skulle vilja påpeka är väldigt ohyfsat <laughs> eller hur, du att inte be om ursäkt när man typ håller på och ritar på andras saker skäl dessutom ens egendomar bara går runt och pillar på saker det är inte heller särskilt hyfsat kan jag ju säga så att, jag vet inte vad hon pratar om den här Enola Sen är det ju ingen ursäkt för att han kastar henne av båten naturligtvis. Men det är enormt tillfredsställande, det, är det faktiskt. Ja, sen blir det ju bara mer komiskt. Alltså på ett vis lite skrämmande, men också komiskt. När då Helen skriker och säger att en Ola kan inte simma. Och man som bara, hmm. Det här är alltså en, en mänsklighet som ska ha utvecklats. Och tvingat att lära sig under de här nya förhållandena. Där det är typ 95% av vatten överallt. Vad man vet åtminstone är. Men den här barnet, som är typ sju år, har inte lärt sig simma. Mm. Varför har man inte lärt sig simma när det är vatten överallt? Det kan komma ett tillfälle då man behöver kunna det, ja. Eller hur, ja. Oddsen är rätt stora. Ja, speciellt bara att vara ute på vattnet som nu är fullkomligt lugnt, jämnt som det verkar. <laughs> Fast det är väl precis som att solen aldrig går ner antar jag. Så mm. kommer aldrig mån heller. Det regnar inte, det stormar inte, det oskar inte. Så att det är det som jag mest tänker med att man måste väl ändå kunna simma bara därför att är man ute på en båt så kan den välta. Det, det, det vad som helst kan ju liksom hända. Och mm. även om du är en koloni så behöver du inte vara säker för det. Alltså stormar kan slå till ganska hårt. Mm. Men nej, vi ska inte ifrågasätta <laughs> sådana saker. Det har vi ju lärt oss. <laughs> Men hur det här än är och antyds så ska det ju utvecklas någon form av kärlek och vänskap där. Inte bara till Enola utan även till Helene. Såklart. Men jag måste säga att det syns inte. Utan plötsligt är det som att någon har gått och tryckt på en knapp att Jaha, nu går han från att vara emot henne till att tycka om henne. Mm. Där är ingen övergång överhuvudtaget utan helt plötsligt, ja ska jag ta och lära dig att simma för um, det är ju bra att kunna för nu tycker jag om dig. Ja eller alltså jag, jag fattade verkligen inte, jag tänkte har jag missat någonting här när jag har typ kanske suttit med mobilen för mycket eller var det bara någonting jag missade i den konversationen som skedde just där innan. Som gjort att han plötsligt är världens helhjulig mot den här barnet som han faktiskt har slängt i sjön och mm. åkt ifrån. Det var så himla konstigt verkligen. På av, det är precis som du säger. Det blev natt helt plötsligt för en gångs skull. Och sen var det dag och det räckte tydligen. Kanske är det så att nätterna är otroligt långa helt enkelt. Precis som dygnen <laughs> överlag. Men nej, det var det var faktiskt... Jag, jag, jag köper liksom inte. Att plötsligt se dem hålla på och ha roligt i slow motion i vattnet. Det är bara fel. Ja, och vi kan ju spoila så långt att hon kommer ju naturligtvis vid något tillfälle att bli kidnappad av de här vattenpiraterna. Därför att de vill komma åt den där kartan som hon har på ryggen. Mm. Och att rädda henne från en jättestor piratkoloni det antyder ju att det är ett självmordsuppdrag. Men det är han helt plötsligt villig att göra därför att, jo men det är ju Enola. Jag tycker om henne. Precis. Hon Sen hon är... när då? <laughs> jo, plötsligt så, här är ju, så är det ju rent av hans vän. För att vi är vänner, det räcker liksom som, som en anledning för honom att riskera sitt liv och allt det här. Jag tycker verkligen att han får främställas otroligt mycket som en hjälte i den här filmen. Mm. för att han har sin egen typ pampiga musikslinga till och från också, bara han sätter sig och börjar <laughs> göra någonting så spelar det någon slags wow, kolla in mig, musik mm. kolla vad jag kan göra och hur duktig jag är, och han är ju ganska oslagbar där det dessutom i slutet, och när han ska efter piraterna, det är som verkligen att men herregud, du har levt på skön typ hela ditt liv, och även under och sjön, hur kan du ens klara av allt det här egentligen mm. jag tycker det, han är lite för mycket Mm. den här sjöfararen till och från alldeles för mycket. Speciellt om han ändå ska hata människor- mer eller mindre och vara en sån enstöring. Men sen då när den här eh, knappen helt enkelt slås på- då bara pang, som sagt, bästa vänner- med folk han har avskytt- och eh, helt plötsligt så klarar han av hur mycket som helst- dessutom att det är någon slags hjälte, en actionhjälte. Om man hade väl svalt det mer om det inte hade känts- som att det verkligen var planerat- Ja. Om skådespeleriet hade antytt att han improviserade. Okej, okay, vad ska jag göra nu? Hmm, jag har de här grejerna, då kan jag ju göra så där. Okej, okay, då gör jag så. Mm. Men när det känns verkligen som ett inplanerat stund där han vet precis vad han ska göra, när han ska göra och hur han ska göra. <laughs> så spänningen försvinner ganska mycket ur de där action-momenten med piraterna. För det, ja. det känns som att han... Ja, springer en snitslad bana som redan är förutbestämd och att allting är koordinerat. Mm. Det, det känns mm. inte som en hjälte som kämpar för sitt liv och för någon som han tycker om. Nej. Utan det känns som en scen i en actionfilm. Mm. Mm. Allting är upplagt på det här viset och det ska filmas på det här viset och det ska synas ur det här perspektivet. Och så händer allting bara. Pang, pang, pang liksom. Mm. Och det gör ju just att Ja, Ajkonscenarna blir inte speciellt intressanta eller spännande just där och då. Mm. För de, de är som så överdrivna helt enkelt. Kontra när han då ska till exempel försöka ta sig ut från den här kolonin, mm. den här atollen det känns ändå mer spontant och sådär, hur sjutton ska vi ta oss ut härifrån, speciellt när han då dessutom måste ta med sig de här två passagerarna, Helena och Enola för själv hade han ju säkert kunnat klara det lite lättare, men nu ska han ju tänka på dem också han har ju lovat att ta dem med sig, de har ju ändå liksom befriat honom från den här buren och mer eller mindre därmed också räddat hans liv får man ju säga så ja, det blir väldigt konstigt då när han helt plötsligt står där i sin fulla mundering och ser ut som just en actionhjälte han ser lite grann ut som en terminator eller någonting <laughs> ehm, och så säger han som bara att jag ska rädda henne, för hon är min vän <laughs> men faktum är att de hjälper honom inte ut och buren de lovar bara att de ska göra det han tar ju sig faktiskt ut själv med hjälp av en kniv han snor från en död sån här vattenpirat som bara lämpligt landar vid buren om vi säger så. Och det antyds väl att de håller på att försöka öppna portarna till den här tollen så att de ska kunna ta sig ut. Men även där måste han ju rycka in och göra jobbet så jag vet inte hur mycket de här två egentligen har hjälpt honom. Nej, det, är, det är rätt roligt det där tycker jag när Enola står och bara skriker ut order till honom att du måste skjuta in det här kugghjulet i det där och sen måste du dra i den här spaken. Men gör det då, ta i den Han bara, men skärp dig unge. Vill du att jag ska kasta i dig någonstans eller får hon att inte hända en olycka där? Nej, jag kan ju inte påstå att jag tycker särskilt mycket om Enola. Tyvärr. Alltså, jag försökte faktiskt. Jag, jag ska försöka ha ett så öppet sinne som möjligt. Jag ska se henne som det barn hon ska föreställa och med de rycken och nyckeln som de har. Ja. Men nej. Det, det går inte. Där finns inte tillräckligt mycket charm eller oskuldsfullhet som gör att jag känner det här. Åh, ett litet barn. Mm. Klart jag vill rädda det lilla barnet. <laughs> Nej, hon skriker, dominerar och är alldeles för otrevlig alldeles för mycket för att jag ska känna att Ja, oh, vilken gullig liten tjej. Mm. Det påminner mig om när vi läste Jurassic Park-boken. Och så hade vi ju det här otroligt ettriga lilla barnet som var med och bara var gnällig. Som alltid var trött, som alltid var hungrig. Som undrar, när är vi framme? När ska vi äta? Hjälp mig hit, ta mig dit. Och man bara, men oh, vars är dinosaurierna som äter upp sådana här? <laughs> Var är hon? Ja, jag, jag vet inte. Rap. Åh, oh, hjälp ja. Så hemskt man är. Men om vi ska ta en liten titt på Helen, För vi hoppade ju i princip över henne. <laughs> jo. Men det är ju för att hon har nästan lika mycket personlighet som sjöfararen <laughs> själv. Det vill mm. säga, hon är väldigt fyrkantig och väldigt ointressant. Det, mm. det är Nåla som har mest personlighet och mm. tyvärr inte den bra typen. Mm. Nej, hon har bara mycket personlighet Men sen om den är bra eller inte Det är som en annan femma Och ja, Helen hon, hon saknar det mesta i personlighetsväg Som sagt, hon matchar ju sjöfaran Väldigt bra på det viset Just därför att det, inte är så mycket, det finns inte så mycket till henne Och mm. vi får absolut inte veta så mycket om henne heller för där, där är hon nu på den här atollen och bedriver någon slags butiksverksamhet som det verkar mm. men eh, verkar också vara som redo att lämna den när som helst med Enola därför att jag vet egentligen inte riktigt ja man vill självklart söka efter det här fastlandet det är ju det och det verkar inte som att alla är riktigt med på att jo men Enola är någon slags mirakelbarn och en nyckel till att hitta det här fastlandet utan det Ja, det är väl fler som tycker att det bara är ett trams Så att hon får väl som lov att göra den resan mer eller mindre ensam. Det finns ju en karaktär där som, som faktiskt tror henne och stöttar henne men som inte är så där jätteviktig att, att ta upp. Men ja, vem Helena är egentligen? Det, det skulle jag också vilja veta egentligen. Så det gör ju verkligen att man undrar är det här så ni vill presentera er kvinnliga huvudroll mm. som en fullständig nolla som man bara vill bli av med fortast möjligt? Mm. Jag menar det lilla man skulle kunna säga är att hon är i kärleksintresse också- men sjöfararen visar ju ganska tydligt att han inte är särskilt intresserad av den typen av samvaro, även om de lyckas hitta lite dit senare. Mm. Men det blir inte särskilt mycket och är inte särskilt imponerande och är inte särskilt givande för historien heller. Det är ju så tydligt vem Helen ska vara egentligen och det ska ju vara kärleksintresset i första hand. Hon ska liksom lyckas vända sjöfararen så småningom och då, och då menar jag alltså att han ska gå från att vara den här bittre hatiske till att faktiskt kunna lära sig tycka om människor och framförallt bli kär i henne så småningom och hon ska också bli kär i honom. Och så ser han då när man faktiskt får den här lite krystade kärleksscenen och allt vad som följer där till. Så, så när det, när det är väl är gjort och man kommer till slutet och så vidare och, och som sagt han ändå får valet att han kan ju antingen stanna där med henne med flera. Eller så kan han be sig ut tillbaka på havet. Ja vi ska inte säga för mycket om slutet om den nu mot förmoden finns någon som vill se den här som inte redan har gjort det. Mm. Men ja, som sagt, det enda vi får från Helene det är en fruktansvärd massa klagande. En fruktansvärd massa ursäktande för Enolas beteende. Mm. Och en massa skrikande också. Det finns ju en väldigt talande scen där um, hon verkligen lever ut och säger att allting hade kanske varit bättre om vi hade haft lite mat! <laughs> ja, alltså, den scenen tänkte jag också. När, när hon skrek det där så bara... Alltså var det där meningen eller vad det skulle hon ropa sådär? var det ett, ett, ett jätteklipp eller vad stod egentligen i manuset? Fick hon bara utbrott? Jag tyckte det var så lustigt så jag var tvungen att spola tillbaka rent då För det var som att nej men jag är så seriöst. Jag måste bara ha misstolkat, misshört eller vad som helst. Men nej hon bara hon bara panikskriker verkligen i slutet av mening och det blir, som, det blir väldigt konstigt verkligen när man hör det där Ja, nej, alltså Jan Tripplehorn som spelar Helen och Tina Majorino som spelar Enola. De imponerar inte alls. Nej. Det här kan ha varit en film som har sänkt deras filmkarriärer fullständigt. <laughs> ja, jo, verkligen. Alltså det. Det är tråkigt, så är det ju. Nu, nu är det ju inga lysande karaktärer heller, men det är inga lysande insatser. Det gör ju inte saken bättre direkt. Alltså, vi, har, vi har ju ändå sett några gånger där kanske karaktärerna varit dåligt skrivna, men man kan ändå som försöka och känna någonting därför att skådespelaren bakom karaktären försöker att lyfta rollen så gott den går. Mm. Här känner jag väl inte så mycket överlag för någonting, och nu förvisso, det är ju det här med barnskådespelare. Vi har sagt det för att. Det är lite si och sådär med huruvida de levererar. Det kan göra det så otroligt bra. Och andra, de är barn. Det, det är inte alltid man kan förvänta sig. Någon topprestation i alla fall. Och när det kommer just till Tina Majorino här. Så som sagt, jag, jag, jag känner ingenting från den här karaktären. Det är en sak att hon är så jobbig som hon är just Enola. Men, men Tina Majorino dessutom, nej. Alltså jag, jag, jag kan som inte riktigt köpa den här karaktären jag tycker det, det är ingen insats som verkligen ja, övertyga för mig och tyvärr samma sak även med Jean Triplehorn. det är som så, så fattigt och platt bara jag känner som sagt inte så mycket när karaktären är i bild det är inte mycket karisma och det är inte mycket till, till skådespeleri heller, jättetråkigt jag kan säkert se båda de här i någon bättre roll åtminstone Jean om inte annat Nej, det, det är synd på filmen det är det ju verkligen nu vet vi ju inte om mm. det är manuset eller regissörens instruktioner till Tina som har gjort att Nola är så extremt jobbig att ta till sig men eh, nej jag, jag tycker att det är för lite där och hon får en liten ursäkt för att hon är barnskådespelare det, det är jättesvårt att lyckas där mm. men Jan eller Jean eller hur hon väljer att uttala sitt namn mm. hon är ju så gammal så hon borde ju ha vetat bättre vid den här inspelningen att det här är alldeles för platt, det här är alldeles för karaktärslöst, det här kommer inte att lämna någon slags intryck alls, mer än att hon är fruktansvärt jobbig och påträngande. Och jag vet inte vad du tycker om det. Det är inte vad jag vill bli känd som att ha spelat. Nej, det. Jag kan tänka mig i efterhand så tycker jag att det borde ha varit väldigt tråkigt att få göra den här inspelningen också. Det skulle vara intressant att höra någon slags bakom kulisserna snack och intervjuer. Vilket säkert finns i och för sig också. Men då, då lärde det säkert väldigt bra ändå därför att, oh wow, men det här är så en fantastisk film och det är så storslaget alltihopa och vi är ute på vattnet vatten och allting kan flyta och det här är på riktigt och allt möjligt. Mm. Men alltså när man tittar tillbaka på den här filmen, jag undrar just vad de här personerna de här skådespelarna egentligen tycker och tänker om hur det här blev och, och speciellt med tanke på hur Helena porträtteras som sagt, för hon är ju hon är Antingen väldigt bitchig av sig så att säga, eller så är hon bara oduglig. Och mm. det är så pinsamt nästan att det ska vara på det viset. Vi har ju en incident där hon tycker att eh, sjöfararen inte agerar snabbt nog. Han är en fegis menar hon springer ner under däck när de mm. blir attackerade. Mm. Och hon fattar ju inte att han är ner och hämtar vapen så att han ska kunna försvara sig. Så hon kastar sig på den här harpunkanonen som han har längst fram på båten. Och förför sig att hon ska använda den... Har man bara ett litet hum om harpunkanoner så vet man att de harpunerna i regel sitter fast i en väger. Så det slutar ju med att sjöfaren förlorar ju inte bara en harpunkanon. Han får ju ganska stora skador på båten också. Mm. Mm. Och det gör honom ju enormt frustrerad. Och där händer ju en sak som jag blev väldigt förvånad över första gången jag såg den och har haft väldigt svårt att förstå alla gånger som jag sett den därefter. Men när jag sett och gjorde efterforskningar inför den här inspelningen så hittade jag äntligen svaret på varför han gör det där. Mm -hmm. För vad han gör är att tvinga ner Helen på ryggen och skära av henne håret. Mm. Och han gör likadant med Enola. Och sen ser man bara de sitta där och är väldigt skamsna med väldigt kort hår och stämningen är väldigt tryckt. Och jag undrade, varför gjorde han så? Var det bara för att de skulle skämmas? Är det något tecken i den här världen på att det är stor skam om kvinnor har kort hår eller någonting sådant? Jag menar, varför? Mm. Och så läste jag här att han använder håret för att skarva ihop de trasiga linorna. Jaha, se där. Det förklarar ju faktiskt någonting. För, för jag undrade också lite grann över exakt vad som var den stora skammen med det. Först trodde jag att det bara var någon slags referens till att Helen skulle tidigare ha yttrat sig enligt Nola om att sjöfaren hade kunnat se snyggare ut om det bara inte vore för hans långa hår att han borde klippa sig och jag tänkte att det var någon sån konstig grej bara att nu ska ni få se på klippning men, mm. men jaha, det, det var ju faktiskt betydligt vettigare med andra ord om man gjorde en sån grej alltså det finns ju en logik där med tanke på att det är ont om råvaror och mm, han, mm. han behövde saker för att skarva ihop de här skadorna som de har åstadkommit Sen kan jag ändå tycka att det var, det var lite otydligt. De kunde gjort en större antydan om varför han gjorde det. Nu blir det bara en väldigt obehaglig scen på ett sätt som mm. jag inte riktigt tycker hör hemma i den här filmen egentligen. Nej, det, det är ju som precis som när han kastar en i vattnet. Att det blir ju en väldigt, väldigt stark grej att göra verkligen. Och jag tycker att det är roligt därför att det bygger lite grann på hans karaktär och visar verkligen att så här mycket avskyr han liksom människor och tycker att de bara är i vägen och mm. han är verkligen beredd att, att gå så här långt därför att han har som inga hämningar riktigt. Så det tyckte jag var ändå lite intressant men det är ju som dumt att man inte hade kunnat göra någon slags insomning bara på att han just har använt håret för att göra de här reparationerna. Så mm. att man kunde få den lilla antydan och så hade man kunnat skratta lite grann och jaha, det var därför de, som, som de blev klippta, ja, okej. Okay. För det, det hade slätat över saker lite snyggare ändå. Som sagt, det är ju en, en ganska hemsk grej som händer. Det är lite för mycket antydan om att han är på väg att göra någonting annat. Mm. Och visst, som du säger, man understryker att han inte är särskilt förtjust i människor. Men... Om man fortsätter så här så är han ju lika hemsk som piraterna. Och mm. vad är det då för skillnad mellan honom och skurkarna? Ja, det blir ju större kontraster sen när han eh, längre fram istället visar att ja, men han har faktiskt någon slags eh, känsla för etik och moral och att det öppnar upp sig allt mer och mer. Så det ska väl möjligtvis vara en sån grej också. Man ska kunna se vad han är kapabel till, men sen ska man också se att han kan ändå tänka lite mer mänskligt än sådär också. Men ja, nej det är inte jättesnyggt gjort det är det inte. Så vi lämnar de här tre ganska färglösa karaktärerna och um, tar en titt på filmens färgklick. För <laughs> det finns väl inget annat sätt att beskriva den här herren på. Nej det gör väl inte det antar jag Vi har alltså en karaktär som kallas för The Deacon Som då är den som styr och ställer Över de här vattenpiraterna För det visar sig som att vara Ett riktigt stort samhälle också Till en början så ser man som bara Just små pirater Mer eller mindre känns det som det är Visst de kommer i ganska stort antal När de anfaller den här atollen Och de har ju enorma båtar, och ett par stycken och de har ramper och de har ju gett lustigt nog och de har flygplan flygplaner och så jag inte åj jösses alltså, det, det är ändå mycket som har blivit bevarat här med tanke på hur det ser ut på den här atollen till exempel, för som du sa man kan tro att liksom mänskligheten har ju verkligen kastats tillbaka ordentligt i tiden mm. efter den här äh, katastrofen och visst, det är fullt acceptabelt samtidigt så tycker jag att Ja, man borde ha kunnat komma någonstans på all den här tiden. Man ska ju ha utvecklats trots allt- och man får ju se några fantastiska grejer- som det här med att han faktiskt kan- distillera sitt eget urin- för att det ska kunna bli- någorlunda liksom godtagbart att dricka- och faktiskt livnära sig på. Men sen kommer då helt plötsligt flygmaskiner- och det kommer jetski- så det blir lite konstigt. Men, men hur som helst- de, de är ju större än vad man först får en anblick av- för den här äderdiken, han styr verkligen över helt, ett helt folk får man ju säga. Mm. De är ju hur många som helst som då trängs på ett jättefartyg som egentligen är som en flytande koloni det också, bara det att det är en, en jättelik båt. Och det tyckte jag var jätteläckert första gången jag började titta på den här för de kallar ju vattenpiraterna för smokers. Mm. Och jag utgick då direkt från att Okej, okay, det är ju de enda som har båtar Eller något sådant som drivs av bensin mm. Eftersom att de har de resurserna Och de ryker ju Ah, smokers mm. De enda som har sådant så det ryker om Ja, det måste ju vara vattenpirater Smart Sen får man ju berättat för sig När man studerar dem lite närmare Att de kallas smokers Därför att de röker <laughs> <laughs> ja. Och det är inte små mängder heller Utan man ser hur dediken står och kastar cigaretter Omkring sig till sina då Beundrare i den här folkmassan mm. Och de i princip kastar sig Framför honom och han kan gå På dem, han är ju verkligen en sån där Överdiktator med mm. nästan lite Prästliga inslag i sitt sätt Att prata ja. Och det är ju jätteläckert Visst, det är ustigt på det där sättet jag tycker om men jag gillar ändå inte cigarettbiten där för att jag tyckte min tolkning var mycket smartare och mycket bättre. Ja, det, det tycker jag också. Jag hörde, alltså Första gången jag hörde smokers då tänkte jag på att ja, ja, men det kanske är för att de... Ja, men just sättet de attackerar på att de, de lämnar de här atollerna eller vad det nu är för någonting de anfaller påtända helt enkelt, så att det mm. bara ryker om dem sedan, så att är, de är smokers helt enkelt, de kommer in, de smokar alltihopa så att säga, och sedan sticker dem så att de bara tar allting men nej, att, att det skulle finnas cigaretter i den här mängden som det gör <laughs> det tycker jag verkar jättebra det är osannolikt verkligen precis som ganska mycket annat också när det gäller vad man faktiskt har valt att bevara och fortsätta att utveckla, medan andra saker som känns som verkliga livsnödvändigheter det har som bara försvunnit ur bilden ja, återigen så skär det sig jo men det är det här manuslarvet man vill måla en väldigt realistisk och dystopisk bild av vad som händer med samhället och världen när det här händer, visst mm. Gör då det eller gör en historia där du överdriver allting för då är det mycket lättare att acceptera att jo men vi har en hel skeppslast med cigaretter som aldrig tycks ta slut <laughs> för filmen är ändå så galen så att ja men vad tusan det, det är inte det galnaste i den här mm. men i och med att allting annat är så återhållsamt och beigt så sticker det ut på ett väldigt konstigt sätt. Hur kan de ha konserverat kött som är flera hundra år gammalt som de kan dela ut till höger och vänster? Vad har de fått det ifrån och hur kommer mm. det sig att det inte har ätits upp ännu? Ja visst med tanke på ändå hur, ja, hur jobbigt folk har det bara överlag. Ja, det, det är märkligt verkligen det är det helt klart. Även om nu The Deacon är en oerhört märklig karaktär också, <laughs> med oerhört mycket karaktär och karisma, men inte av den kanske allra bästa sorten, å andra sidan så vi har ju sett sämre karaktärer också. Jag gillar den här karaktären för att han är den här sortens rövhål man vill se i dystopiska framtidsfilmer där de fullständigt trycker ner mänskligheten för sin egen vinningsskull. Mm. Det hör till en ostig 90-tals actionfilm. Det är bara synd att vi bara har en halv 90-tals actionfilm i den här filmen, men för all del. För när man ser honom första gången då kommer han ju bland de andra skeppen där för att angripa atollen där sjöfararen är. Och han sitter på värsta tronen och har skugga och sitter bara där och dikterar vad de ska göra och mm, har mm. åsikter om saker och ting. Och jag tyckte att det var, det var bara så rätt i det här sammanhanget. <laughs> ja, det tyckte jag också. Åtminstone just där. Sen sen år han lite grann för mig om då ju längre in i filmer man kommer han blir som allt mer extrem mm. och det är nästan så att jag kan tycka att det är ett visst överskådigt som faktiskt finns där bakom också, mm. men det, det ska ju vara en, en riktigt galen kille och sen med tanke på den olycka som han är med om väldigt tidigt där på grund av då sjöfararen så då förstår jag om han spårar på riktigt efter det och faktiskt blir ganska förbannad för det hade jag också blivit men ändå, så alltså det det går ganska långt med det diken egentligen, det gör ju verkligen det. Det blir ju ett vendetta där att han vill ju hämnas på sjöfararen för att han har förlorat ögat på grund av den här manfirren eller vad han nu kallar honom. <laughs> mm. Men jag tycker ändå att han verkar glömma bort det halvvägs in i filmen för när de verkligen möts sen så... Ja, det är inte så att han vill direkt ta ut någon hem. Utan han tycker mer att det är roligt att stå där och haha, du kan inte röra mig. Ja, nej, ändå. Då har han väl, antar jag, bara mera siktet fastställt på den här Enola. Men det är lustigt ändå, visst. För de har ju som hela tiden varit ute efter henne. Men sen, som sagt, så, ja. Det blir mer en jakt på. Eh, mer en jakt på Enola än vad det blir en, en jakt på Sjöfararen. Så det är. Tappade lite fokus men. Mm. Jo, men det känns som att manusförfattaren inte varit riktigt säker på vilken motivation som ska driva det diken. Mm. Jag menar, han kunde ju lätt haft det officiella målet att fånga in en åla för att de vill ta sig till landet Och så kunde det vara ett hans lilla egna grej att. Och när jag får tag på sjöfararen. Då så ska han få lida. Mm. För de får ju faktiskt chanser att de kunde gjort en grej av det där. Där han hade möjligheten att göra någonting av sitt lilla vendetta. Men nej, manusförfattaren har glömt det. Eller så har regissören bara rivit ut de sidorna av manus. <laughs> Och det känns fel för att som sagt den här filmen behöver allt innehåll den kunde få. Ja, oh ja, Det gör den ju verkligen. Det hade också kunnat bli ytterligare en sån här rolig grej att få fylla ut all den här tiden med som sagt, drygt två timmar på vattnet, tre personer ingen karaktär ja, men som sagt jag gillar verkligen The Deacon och jag är fullt beredd att känner att det är för att det är inga andra karaktärer att tycka om i den här filmen så då kan man lika gärna fokusera på skurken, för han har ju lite glöd, energi, charm och ostighet ja men han är ju inte en särskilt bra skurk. Det vill jag ju inte påstå. Han är ju en stereotyp på en stereotyp på en stereotyp. Han är så urvattnad på det sättet också- och det är ju bara för att Dennis Hopper som spelar rollen spelar över så enormt mycket som gör att den ändå är underhållande att se på. Ja du så säger jag verkligen bara och här var en rolig sak som jag såg på nätet för den här har ju blivit nominerad för både det ena och det andra och det kan jag ju verkligen förstå också att den har blivit. Men bortsett från att bli nominerad för bra saker så har den ju blivit nominerad för dåliga saker också som till exempel att då Kevin Costner skulle varit den, den värsta skådespelaren bland mm. annat och så här bara att det hade haft dåliga liksom, musik eller dåliga visuella effekter. Men det enda som han faktiskt har gått och vunnit på tydligen- det är just att Dennis Hopper överspelar den här rollen- och gör liksom den sämsta filmrollen. Ja, han fick väl något som kallas för The Golden Raspberry Awards- för Worst Supporting Actor? Ja, så var det ja. Det säger ju en hel del när 175 miljoner bara leder till- att en skådespelare får sämsta biskådespelare. Ja, usch verkligen. Vad tragiskt det här. Och det är ju inte den första filmen vi tar upp där Dennis Hopper spelar en väldigt överspelad karaktär. Han var ju även King Koopa i Super Mario Bros. Ja. Så att det verkar ju vara någonting som han dras till. Att spela väldigt kufiska roller i udda filmer. Ja, visst. Ja, men det finns väl en behållning i det som du säger. Att man åtminstone får se honom när han han presterar liksom lite för mycket för det blir ju ändå rätt underhållande både därför att han gör sitt överspeleri men också därför att han har ju sådana konstiga karaktärer som man faktiskt ska få spela. Så då tycker jag att det där överskådespeleriet det kan ju faktiskt få vara på sin plats för i det här fallet så hjälper det ju ändå att sätta den mest färgsprakande karaktären på kartan i den här filmen, även om jag egentligen inte säger det som en bra grej. I, I sammanhanget blir det bra, men det är bara för att allt annat är så mycket sämre. Ja, visst. Han är som en liten livboj, helt enkelt, som jag klamrar mig fast vid. Tyvärr är det en punkterad livboj som någon har ritat på, så äh, ja, det är inte den optimala. Nej, det är det inte. Men med det sagt... Det är ingen bra roll. Dennis Hopper skäms säkert över den här. Men jag tycker mm. ändå att av vad vi har här så är han mest underhållande och mest sevärd. Och oh, det ska ja. han faktiskt ha en eloge för. Ja, så är det verkligen. Och i och med att vi som sagt inte har så många karaktärer i filmen som faktiskt går att prata om. Även om det finns väldigt många som florerar runt omkring. Och vissa är bara konstiga och andra är så här. Äh, vad gör den här människan här i huvud <laughs> Så tycker jag att vi lämnar de här fyra stackarna på den här flotten tillsammans. Och så beger vi oss istället ut på att kika hur det visuella egentligen står sig. För det är ju ändå här som väldigt mycket pengar har gått åt. Det förstår man ju väldigt, väldigt snabbt. Och speciellt bara en sån sak som att man har faktiskt en atoll som man har byggt upp. Och som fungerar och flyter och det är inte en, en kuliss eller någonting det är ingenting som spelats in i en studio utan det är mitt ute på vattnet Ja det är ju i alla fall avskärmat vatten någonstans utanför Hawaii läste jag där de mm. byggde mm. den där och spelade in många av de scenerna och det, jag tycker det är imponerande jag menar de har ju verkligen gått in för att göra det här så äkta som möjligt och att inte för mycket ska vara studio utan de ska verkligen få det naturliga ljuset som kommer av att de är utomhus ja. och man har inte så mycket utrymme att röra sig på och det är ganska logiskt med tanke på um, situationen som alla lever i och mm, mm. den är läcker. Den ser bra ut. Det ser ut som någonting som bara är ihophamrat av precis alla bitar som man har hittat. Mm. Gamla sjövrak och allt möjligt. Det är läckert. Jag tycker fortfarande att det är alldeles för mycket pengar de har bränt på den. Men om de bara hade bränt pengar på det här så hade jag ändå känt mig lite nöjd. Jag menar det gagnar ändå filmen. Men eftersom att den är med så enormt lite i filmen som den faktiskt är <laughs> ja. så känns det som väldigt bortkastade pengar överlag. Det, är ju, det var ju det här jag hoppades att jag skulle få se mer av helt enkelt. Det här är ju ändå en del av världen, hur den ser ut just nu. Mm. Men det här är liksom för oss den enda delen av världen, mer eller mindre. Därför att det är bara det man har byggt upp som det verkar och det är tråkigt verkligen för att som du säger så är den inte med så himla mycket heller utan det är i början sen lämnar vi det här eller vi lämnar det dessutom i spillror dessutom mm. i och med att ja men piraterna kommer vi dit och gör sitt så att säga. Så det är, det är jättetråkigt att se, den ser, den ser bra ut, det gör den verkligen och den ser liksom realistisk ut just att. Det är det man har fått ta på, man har hamnat ihop, det, man har lyckats göra ett eget litet samhälle som flyter. Men ja, nej, jag, är, jag är som jag har sagt tidigare lite besviken på det visuella. Därför att det är så himla tomt helt enkelt. Jo, men det är ju så fort man lämnar atollen. Jag menar, visst, vi ser ett par andra grejer som en sån här bytesstation som de passerar. Mm. Och det här stora oljefartyget som då diken och hans pirater håller till på. Det är läckert om man har gjort någonting häftigt utav det. Men förutom det så är det bara vatten, vatten, bara vanligt vatten. Och det är... Lite tunt att fylla ut en film med. Med ja. tanke på hur mycket speltid som de bara driver runt. Mm. Man är ju så törstande efter action när det äntligen händer någonting. Att man blir ju att Åh, det händer någonting. Vad nu? <laughs> och så varar det i två minuter. Och sen är ja. det 20 minuter till där de bara ligger och guppar på vattnet i princip. Mm. Det, det var här som jag förväntade mig som sagt att man hade plöjt mycket pengar på just för att bygga upp en vattenvärld. Mm. Kolla vad vi har för någonting som faktiskt flyter och fungerar. Och så ser så har man fått kolla på det då i ungefär 20 minuter och sen bara kolla vad vi har nu. Vatten. Massor av vatten och Kevins otroligt häftiga båt. Som ju inte bara är en båt, fick jag höra från dig. Ja, jag gjorde lite efterforskningar på det där- för han har ju en väldigt speciell båt. Jag, jag undrar verkligen var han har fått den ifrån- för mm. um, den är specialdesignad på flera olika sätt. Men det var tydligen två båtar som han tillverkade- för att en skulle se snygg ut på distansbilder- och en skulle man ha för närbilder när den förvandlar sig- för det är väldigt mycket som när han bara drar in bak börjar förvandlas ut eller vecklas fram eller um, kommer från ingenstans och så vidare och så vidare. Och det ser jätteläckert ut av den enkla anledningen att det händer faktiskt. Det är ingenting som de har fejkat. Den där båten ska tydligen funka så som det ser ut på filmen. Och det är jätteläckert, men jag undrar om det verkligen var nödvändigt med tanke på vad det måste ha kostat att tillverka de här två båtarna. Ja. Det levererar inte tillräckligt mycket för att man ska tycka att, wow, det där var värt det. <laughs> hur mycket tid som nu än då spenderas på den här båten som sagt, eller båtarna då men det, det känns ju verkligen som att man har gått alldeles för långt som som har liksom byggt två stycken båtar. Då, därför att den ena ska se snygg ut på håll helt enkelt. Alltså seriöst, vad har man tänkt här egentligen? Men visst, det är en, det är en läcker båt, det är det absolut. Det är som när, de, när de fäller ut de här grejerna första gången och det går från att vara någon slags stillastående ja, liten flotte verkligen. För jag var väldigt förvånad och tänkte att men herregjösses hur har den här kan klarat sig på den här rangliga liksom bara runtdrivande flotten. Och så sedan så blir det värsta båten som går riktigt snabbt dessutom. Så tänkte jag wow, okej. Okay. Mm. Nu förstår jag ju verkligen vad, vad han har liksom eh, livnära sig på liksom, och kunnat ta sig runt och vara borta så pass länge som man får höra att han har varit borta också och bara drivit omkring egentligen. Men det är kanske lite väl överspenderade pengar liksom om det är så mycket av budgeten som har gått till att göra de här två. Därför att den ena ska se snygg ut och den andra ska vara praktisk man ska kunna filma på. Så häftigt är det inte i och med att det händer inte så mycket ändå. De action som finns där med båten är väl det två inte jättehäftiga. Och i övrigt så är det ju mest bara prat och prat som inte är så himla häftigt eller intressant. Jag kan väl tycka att actionscenerna på båten är ganska läckra ändå. De är ju inte många, det är de inte. Men där han faktiskt använder tekniken som finns ombord på den. Han är verkligen välbekant med allting. Han vet precis vad han ska göra för att allting ska funka till hans fördel. Det gillar jag. Det känns som någon som verkligen kan sin båt utan och innan. Men nej, det, det räcker liksom inte. Det är så mycket annat som saknas som det lilla inte bär upp. Men visst, det, det kan jag väl hålla med om att det är faktiskt lite imponerande just att han är så extremt hemma på båten. Så att han vet ju verkligen hur han ska göra för att få den att lyda hans minsta vink. Sen ska det ju dessutom de få vara en av hans hjältescener för att ofta när han håller på att springa runt på den här båten och göra alla de här grejerna och man får se att kolla, kolla vad han kan liksom därför att det är hans båt då spelas ju den här melodin som jag pratade om tidigare att jag tycker att han har sina signaturmelodier liksom som är så här att kolla nu springer hjälten runt och gör hjältiga saker som verkligen känns som att nu får Kevin Costner visa sig själv. Ja, och på tal om att visa upp så är det ju faktiskt en sekvens jag är väldigt förtjust i i den här filmen. Och hade den bestått av mer sånt här så hade den varit så mycket bättre. Därför att Helen kan inte förstå varifrån då sjöfaren har fått många av de här prylarna som han har på sin båt. Mm. Det, det måste finnas någon anknytning till fastlandet. Sjöfaren måste ha varit där för var annars har han fått allt det här ifrån? Och då tar han med henne ner under vattnet. Hon får sitta i en slags dyka klocka som han drar med sig ner. Och då får man se hur hela världen har översvämmats. Och det är en väldigt fundersam och vacker scen där man ser hur hon börjar inse ett och annat om deras förflutna och så vidare och så vidare. Det är så introspektivt och vackert att hade det funnits mer sådant mellan dem hade jag köpt dem så mycket mer som karaktärer. Mm. men den är för kort och den är alldeles för ensam för att ha någon som helst påverkan på helheten. Jo, det, det är synd. Det är det verkligen. För det var en spännande grej att få se och det var kul att eh, få bekräftat att ja, men, jorden är täckt av vatten men under den här ytan så finns den här gamla världen kvar bevarad faktiskt. Jag kunde förstås inte låta bli att tycka att ja när får vi se att hennes lungor typ exploderar För det är ganska djupt De dyker Men det är ju sådana här detaljer som vi inte behöver Tänka allt för mycket på, jag kan köpa det Och, och även att dyka klockan kanske inte riktigt Riktigt funkar på det där viset Som den gör utan en massa extra tillbehör Men hur som helst, det är en, det är en fin scen Det är bara det att den lyckas ju inte tillföra sig Så mycket i och med att, som du säger Den är väldigt ensam i, i det som händer Där och då Ja, om vi ska börja prata realism och sådant. En dyka klocka på riktigt måste ju vara ganska tung. Därför att luften i den pressar ju uppåt. Den jo. vill upp till ytan. Mm. Så att det bara är någon slags plastpåsar eller något sådant som han har bundit samman. Det är ju ganska ologiskt bara det. Mm. Mm. Och att han ensam, ganska obehindrad, drar ner henne till ett sådant djup. Nej, det är så ologiskt redan från början att jag valde att tolka det som ja, ja, okej, okay, det, är, det är fantasi, det är, ja. det är bara för att det ska vara en läcker scen Okej, okay. mm. det är fullständigt mm. omöjligt och som sagt var sjuka och massa annat eh, Som de skulle drabbas <laughs> av Visst, nej, nej, det, det är bara läckert att se mm. Och um, vid det laget när det äntligen dyker upp så är man så född på sånt här att man tar det för vad det är helt enkelt. Ett, mm. ett litet undantag i tristessen. Mm. Och mycket tacksamt sådant just inslag också. För jag kan tänka mig att det här var dessutom något som var rätt superhäftigt just där på ja, med mitten av 90-talet och också någonting som var läcket utfört Att här har vi de här, de är under vattnet de gör den här djupdykningen vi ser det här jättestora landskapet som är liksom en, en stadsmiljö som är förstörd. Mm. Att få se människorna inklippta här på ett så pass bra vis. Se hur det ser ut liksom. Jag, jag kan inte låta bli att liksom tänka tillbaka på 90-tal och hur fascinerande det ska ha varit just då dessutom. Och om vi fortsätter på det visuella. Kamerarbetet är fullt godtagbart. Jag menar det är inte extraordinärt på något sätt men det är inte undermåligt heller. Det gör sitt jobb. Det är klassisk actionfilm. Mm. Mm. Det är häftiga närbilder på saker som exploderar Det är intensiva närbilder När det händer någonting häftigt Och sen försöker kameramännen Att vara lite konstnärliga När de försöker <laughs> skapa lite stämning Som de mm. fullständigt misslyckas med men det är de ju inte ensamma om att göra så vi kan ju inte lägga all skulden där. Men de är ju helt klart en del av det. <laughs> jo, det är de ju absolut. Nej, men det är väl ingenting allt för spektakulärt där heller. Vilket också är synd, för det, det var också en del av det här visuella den här upplevelsen som jag hade förväntat mig. Men ja, ingenting katastrofdåret åtminstone. Det är ju inte karaktärerna. För, de, för det är där som den största bristen för mig ligger. Och så som sagt att det, att det är för sällan som det händer någonting så pass häftigt som med den här undervattenscenen. Mm. Men kameran sköter sig själva helt enkelt. Jag, jag ser ingenting som jag tycker jag måste peka ut att det skulle vara dåligt. Utan det, det är det jag har förväntat mig. Det är en actionfilm så därför finns det de här närbilderna du säger. Man fokuserar på det som behöver i just actionsekvenserna och annars när man är ute på det öppna havet så vill man ju visa just hur stort och vattenfyllt alltihopa är och man vill framförallt visa hur fin och häftig som sjöfararens båt är. Ja, så det är ju synd att den drabbas av det öde som den gör men ja, mm. vi går inte in på de detaljerna. <laughs> det finns dock en sak jag måste påpeka som stör mig något fruktansvärt och det är en logistikfråga. Vi ska inte gå in på detaljer men det är en farkost som eh, vi ser ganska tidigt i filmen som försvinner och sen dyker upp igen och är en del <laughs> av både räddningsaktionen och även den slutgiltiga jakten efter eh, fastlandet. Jo du. Och eh, vi ska inte säga vad det är för ett fordon, det, det måste tittarna få uppleva själva och de som har sett den vet precis vad vi pratar om. Men jag kan säga som så att den verkar drivas av en liten mopedmotor eller något sådant. Det är inget jätteimponerande. Och de lyckas ju till slut att tyda den här kartan. Spoiler, spoiler. Var det någon som misstänkte att de inte skulle göra det? Och de lyckas lista ut att ja, men vi måste åka ditåt. Då kommer vi nog att hitta det. Och um, nu är havet väldigt stort och som nämnt så är det bara ett par procent av jordytan som inte är mm. vattentäckt så att mm. vi kan väl anta att det är en ganska stor väg som man måste åka innan man kanske hittar den här väldigt speciella platsen mm. jag tror inte att en liten mopedmotor kan ta en hela den vägen <här> inom loppet av två, tre dagar, för det är intrycket jag får att det passerar nej, det där är ju också en sån här Nåväl, jag kan väl bara svälja det här, antar jag. Därför att det finns så mycket annat i den här filmen som bara är konstigt, så att nu ge upp. <laughs> <laughs> Och enda anledningen att jag tror att det bara passerat ett par dagar är att de har ju ingen proviant med sig alls. Nej. Mm. För om vi säger att de hade rest ett par veckor eller någon månad eller någonting sådant. Jag menar bara bränslet till den här lilla motorn mm. hade ju varit ganska mycket. Mm. Och hur många är de ombord? En fyra, fem, sex stycken eller något sådant- det krävs rätt mycket mat för att mätta så många människor under så lång tid <laughs> ja. även om de lever på svältkost. Ja, de måste ju ha befunnit sig fruktansvärt bra nära helt enkelt när de påbörjade den här färden. Det kanske var så tursamt ändå med tanke på just hur tursamt det bara är att den här farkosten <laughs> råkar dyka upp både här och där när den behövs. <laughs> Ja, det är mycket slump i den här filmen och det känns väldigt jobbigt. För mm. hur tusan hittade du hit av alla platser på det här förbaskade havet? <laughs> Magiska vindar, <laughs> det är det jag tror på. <laughs> Ah, nej, men det börjar väl bli dags för oss att summera den här filmen och um, antydan är väl att betyget inte kommer att vara så där jättebra. Nej, alltså jag, jag tycker att du har redan sagt med ett ord någonting som är väldigt passande och slående för vad hela den här filmen verkligen var för mig nu när jag såg den då för första gången. Och det ordet är meh. Alltså det här var en, en riktig meh-upplevelse och nu visste jag ju ändå vad som, vad som komma skulle. Alltså det här var ju en, en kalkonfilm på sin tid. Den kostade jättemycket pengar, den drog inte alls in lika mycket och folk var besvikna just därför att man hade blivit så hypad över att det här skulle vara någonting storslaget. Men det var det ju inte. Och ändå så kände jag att, jo, men någonting måste ju som finnas där. Någonstans har ju de här pengarna gått. Och man har ju, som det verkar, en bra idé här. Det finns en bra idé, ja visst. Men jag vet inte, den har som sjunkit för länge sedan ner till havets djupaste botten, verkligen. För att det som man är kvar med, det är någonting väldigt, väldigt utdraget och tråkigt, tycker jag. Filmen är som sagt återigen drygt två timmar lång. Den är inte fylld med någonting som verkligen får mig att eh, hålla ångan uppe under de två timmarna. Det går verkligen inte. Det är ju en sak att historien ändå är helt okej. Okay, men då har vi det här framförallt med karaktärerna. Jag bryr mig inte särskilt mycket om Sjöfararen. Jag tycker att Sjöfararens två stycken då vänner om vi nu ska kalla dem för det Helen och Enola är bara gnälliga och irriterande och sen har vi då en, en, en skurk i den här filmen som faktiskt tar upp väldigt mycket plats och väl egentligen gör det rättfärdigat också för det är ju den enda färgklicken här sen att det är överskådlig speleri må så vara det och att den andra sidan det enda som också gör att det faktiskt blir en roll som är intressant och rolig att se på till och från åtminstone med vissa mått mätt där. <laughs> <laughs> men men på det stora hela alltså det visuella är undermåligt, jag önskar att jag hade fått se mycket mer av världen och just världen att den också är undermånlig det går som hand i hand med hela den här historien jag har fått höra att, att världen är översvämmad, jag har fått höra att mänskligheten har fått anpassa sig jag ser väldigt dålig anpassning. Jag ser väldigt mycket som skär sig- därför att det känns inte logiskt någonstans- vad man har hittat på här egentligen. Så överlag så är det för mig- en extremt, extremt urvattnad film- som har gått på grund väldigt, väldigt tidigt. <laughs> <laughs> jag säger det en gång till. med bara. Den är för mig ganska tråkig. Och som jag sa, ska jag se den här en gång till- så kommer jag antingen- att systa med någonting annat på sidan om. Eller så kommer jag att se en i goda vänners lag- som jag kan sitta och skratta åt saker med- och samtidigt också bara prata om strunt- när det känns som att nu har vi suttit på den här flotten- eller rättare sagt båten alldeles för länge- med alldeles för trådiga karaktärer liva upp mig. Ja, alltså jag skulle vilja påstå att den här filmen- symboliserar allt som var dåligt med 90-tals action. Men jag ska väl generös och säga att här är- 40 minuter bra film här det finns det faktiskt det är bara synd att den är omgiven av så mycket dålig film också karaktärerna är platta, ointressanta och ostimulerande med undantaget för skurken då men det är bara för att de andra är så enormt beige att man är tacksam för det lilla man kan få det är långdraget, det är segt, väldigt mycket känns omotiverat och jag undrar om man inte hade kunnat använda både resurserna, historien och allt annat så mycket bättre. Mm. För jag gillar filmer om att världen har gått under och man har fått anpassa sig i det nya status quo som har uppstått. Det är väldigt spännande tankeexperiment att göra. Men det är en så tråkig och oengagerande film- att det är svårt att få fram någon annan känsla än... "meh". Mm. Men med det sagt, den är helt okej okay att se en söndags eftermiddag- när det regnar och man inte har något bättre för sig. Men så mycket mer än det är det inte, tyvärr. Jag önskar nästan att det var mer av en skitfilm- för då hade det funnits mer glädje i att se alla fel och brister. Men nu finns det ju saker här som ändå är hyfsat kompetent gjort- och det gör ju att det känns bara halvhjärtat. Ja, jag känner mig kölhalad efter den här upplevelsen. Det är jag. Ja. Och det är inte bra. Du, du kunde inte låta bli där helt Nej. enkelt. Nej, ja, jag satt och tänkte på det länge. <laughs> Förstås. Men efter en sån här film så kanske vi kan behöva få skratta lite. Åh oh ja, det, det vore faktiskt helt fantastiskt verkligen. Jag, jag skulle vilja explodera av skratt skulle jag <laughs> behöva just nu. <laughs> men vi har ju en lite udda film framför oss nästa gång. Jag skulle ju definitivt kalla det för en komedi men en väldigt mm. karaktärsdriven komedi. Åh oh ja, oh ja, vilka kontraster säger jag bara till skillnad då från karaktärerna vi har här. Därför att det som Kommaskall mm. Där har varje <laughs> karaktär Verkligen en utstrålning Både inre och yttre <laughs> Ja det blir ju nog mycket mer stimulerande Att både titta på och även att få lyssna på Men äm, mm. Tills dess så äm, Tackar vi så mycket för oss Och vi hörs snart Igen Jag heter Danny Arling Och jag är Thomas Engström